Bon, Ioldi Oztibaren lehenik eta Eskoaleriko eh, Hama Gerri elkargoko ki piena da? Hala, beaz gu badakigu lugaldea aldatuko da. Eh, eskoalerria aldatuko da, politika egiteko moldea, sekulan bezala aldatuko da. Eta hor dian eh, mailan bat egitea ezta eh, ideia berria, baina da hipotesia bat. Hala. Mena espalimada hori egiten, zer nahizanik eskoalerria eh, zantzatikatu izain da eh, hiru edo lau partez. Hala. Eta gure beldura ere da, Lugalde berri hortan ere beharko dira moienak, eh? beharko dira dirua, beharko da ahalak ukan. Ni pertsonalki pentsatzen dut, denak uztartuz, kostaldeko ahalak, barnekaldeko kalitateak, uh, badira ainiz gauza ustartzen aldienak eta eskoalerriain egiteko eta denak, uh, bizten da, hobekio bizitzeko.